Анжеліка і король. Книга третя. Частина перша. Двір. Розділ третій. Анжеліка підвела голову. На темній пустельній дорозі ці високі худі чоловіки з обвітряними обличчями та темними очима і справді не викликали особливої довіри. Чорні вуса і борідки, які вийшли з моди вже кілька років тому, такі тепер незвично бачити в Ільдефранс. Зблякла форма зі слідами вицвілої або обірваної вишивки, ліка капелюхи, які прикрашали поріділе пір'я. Плечі незнайомців були прикриті подертими плащами. Проте майже всі мали шаблі. Двоє панів, які очолювали маленький загін, тримали багато прикрашені, хоча прорвані та продірявлені прапори. Прапори, які явно пізнали опалюючий подих вітру битв. Декілька піших зі списами та мушкетами байдуже минули перекинуту карету. Однак перший вершник, мабуть, командир, зупинився перед двома дамами та їх слугами. Господи, милі пані, схоже, Бог, що заступає мандрівникам Меркурій, підступно покинув вас. На відміну від своїх товаришів, він був досить міцної статури. Втім, вільні складки його камзола наводили на думку про те, що в колишні часи вершник відрізнявся більшою огрядністю. Він підняв капелюха, і жінки побачили молоде обвітрене обличчя. Співуча догана незнайомця не залишала жодних сумнівів у його походженні. Анжеліка люб'язно посміхнулася і привітно відповіла. «Пане, та ви, мабуть, гасконець. «Від вас нічого не приховати! О, найпрекрасніша ним в тутешніх лісів! Чи ми можемо вам бути корисними?» Вершник схилився до Анжеліки, щоб краще розглянути її. І молодій жінці здалося, що він здригнувся. Раптом вона усвідомила, що раніше вже десь зустрічала цю людину. Але де? Вона подумає про це пізніше. Зараз важливе інше. «Пане, ви можете надати нам величезну послугу. Ми прямували на королівське полювання, але наш екіпаж зламався». Не може бути й мови про те, щоб швидко полагодити цю стару карету. Але якби хтось із вас посадив до себе на коня мене, а інші мою супутницю та покоївку, і доставили б нас до Карфур-де-Беф, ми були б вам дуже вдячні. Карфур-де-Беф, ми самі прямуємо туди, все страшенно вдало складається. Не більше чверті години знадобилося вершникам, щоб доставити дам яких посадили на кони позаду себе, до призначеного місця. На узлісі біля підніжжя пагорба фосрепос було повно екіпажів та верхових коней. В очікуванні повернення панів кучери та лакеї грали в кості або випивали на скромному лісовому заїжджому дворі, що ніколи раніше не бачив такого прибутку. Серед них Анжеліка помітила свого конюшого. Зістрибнувши на землю, вона крикнула «Жаннику, приведи мені цереру!» Слуга з усіх ніг кинувся до стіла. Через кілька секунд Анжеліка вже була у сідлі. Вибравшись із метушні, вона пришпорила кобилу і помчала до лісу. Церера була струнка, витончена конячка блискучої золотистої масті, за що й одержала своє ім'я, дане їй на честь богині Літа. Анжеліка любила її за розкішну красу, вона не мала звичаю дружньо прив'язуватися до тварин, бо в неї без того вистачало турбот. Але церера була такою слухняною, що Анжеліка з великим задоволенням їздила на ній верхи. Зійшовши зі стежки, вершниця пустила коня схилом до вершини пагорба. Кобила спіткнулася у високому килимі сухого листя, потім вирівнялася і швидко здолала підйом. На вершині дерева, які раніше приховували обрій. Анжеліка нічого не могла розгледіти. Молода жінка прислухалася. Звідки зі сходу до неї долину віддалений не гавкіт. Потім звук мисливського рогу, потім хором підхопили інші роги. Почувши водний мотив, що означає, що оленю війшов у воду, Анжеліка посміхнулася. Полювання ще не скінчилося. «Цереро, красуне, давай поспішимо. Можливо, нам вдасться уникнути ганьби». Вона пустила коня галопом по гребені пагорба, пробираючись через хащу дикого лісу, майже непрохідного з давніх давен, зрідка відвідуваного самотніми мисливцями та браконьєрами з арбалетами на плечі або бандитами, які шукають притулку в чащій дерев з вузлуватими гілками та густим листям. Людовік XIII і молодий Людовік XIV вирвали старих дубів з їхнього вікового сну. Дихання блискучого двору проникало крізь нерухомий туман, і аромат жіночих парфумів змішувався з важким запахом грибів та прілого листя. Собачий гавкіт наближався. Мабуть, загнаному оленю вдалося переплисти річку. Він не визнавав себе переможеним і продовжував свій біг, переслідуваний по п'ятах зграєю собак. Він рухався у бік Анжеліки. Наїзниця злегка натягла поводи. Кінь перейшов на крок, а потім став. Глухий перестук копит був все ближче. Анжеліка вибралася з хащів. Над її головою листя поступово розпуталося, дозволяючи побачити поблиск болотця в низині. Навколо щільною стіною стояв ліс. Але вдалині можна було роздивитися небо, обкладене довгастими темними хмарами, серед яких повільно сідало бліде сонце. Наступаючі сутінки пом'якшували туманний пейзаж, поглинали сині та зелені відтінки, якими літо щедро розфарбувало дерева. Збігаючи з пагорба, струмки зберігали свою прохолоду та свіжість у долині. Раптом почувся дружний собачий гавкіт. На лісовому злісі замаячила коричнева маса. Це був олень, зовсім молода тварина з молими рогами, які ледь почали розгалужуватися. Під його копитами з болоця бризнули фонтани води. Зграя собак, яка неслася за ним, здавалася біло-рудою річкою, потім із чагарників показався кінь із наїзницею в червоному камзолі. Майже відразу з усіх сторін з'явилися вершники і почали спускатися трав'янистим схилом. У одну мить ніжна буколічна картинка долини змінилася жорстоким сум'яттям де затятий собачий гавкіт змішувався з кінським іржанням, улюлюканням мисливців і гуркотливими звуками рогів, що одавали сигнал до розправи. На похмурому тлі лісу різнокольоровими хмарами розповзалися групи вельмож і знатних дам у багатому одязі, на якому переливались у останніх променях заходу сонця вишивки, перев'язі та плюмажі. Тим часом Олень останнім зусиллям зумів прорвати фатальне коло. Скориставшись проходом, він кинувся під рятівний покрив чагарників. Пролунали вигуки розчарування. Собаки, що загрузли в болотці, приготувалися до нової гонитви. Анжеліка тихенько торкнулася поводу і теж почала спускатися. Момент здався їй придатним, щоб змішатися з натовпом. «Не варто продовжувати переслідування» промовив чийсь голос у неї за спиною. У тварини вже не лишилося сил. А якщо поскачете через низину, то тільки забризкаєтеся з ніг до голови. Повірте, мені чудова незнайомко, і залишайтеся краще тут. Готовий посперечатися, що слуги скористаються цією затримкою, щоб взяти собак на зварю. Отут ми й постаємо перед королем. Анжеліка обернулася. Вона не була знайома з цим дворянином. Так раптово виникшим за кілька кроків від неї. Під пишною напудреною перукою вона розгледіла приємне обличчя. Одягнений він був дуже вишукано. На знак привітання незнайомець підняв прикрашений білим пір'ям капелюх. «Хай мене вдарить грім, пані, якщо я колись раніше мав випадок бачити вас. Це неможливо, тому що я не зміг би забути ваше обличчя. Випадок? Може, при дворі?» При дворі? з обуренням запротестував незнайомець, але я живу там, пані, я там живу. Ви не могли непоміченою пройти перед моїми очима. Не намагайтеся обдурити мене, пані. Ви ніколи не бували при дворі. Бувала, пане. І після короткої паузи Анжеліка додала одного разу. Він розсміявся. Якось? Одного разу, як мило! Він розмірковував, насупивши світлі брови. І коли ж. На останньому балу ні, не пригадаю. Більше того, це неймовірно, але можу посперечатися, що вас не було сьогодні вранці під час збору до фосрепозу. Здається, ви тут усіх знаєте. Усіх правильно, у мене на те є всі можливості, а мені відомо, що слідує пам'ятати про людей, щоб вони пам'ятали вас. Цим принципом я намагаюся слідувати з ранньої юності. У мене не перевершена пам'ять. Ну що ж, тоді не дозволите ви стати моїм провідником у цьому настільки малознайомому мені суспільстві. Називатимете мені імена. Наприклад, мені було б цікаво дізнатися, хто та наїзниця в червоному, яка слідувала відразу за собаками. Вона чудово тримається у сідлі. Не кожен чоловік міг би стрибати з такою швидкістю. «Ви потрапили в саму точку», – зі сміхом відповів Анжеліці її співрозмовник. «Це мадмоазель де лавальєр. Лідерка? Ну так, фаворитка. І самовдоволеним виглядом, сенс якого Анжеліка в той момент не змогла усвідомити», – підтвердив він. «Не думала, що вона така досвідчена мисливиця. Вона народилася на коні. Ще в дитинстві їздила без сідла на найгарячіших конях. Носилася увесь опір». Така рішуча. Анжеліка з подивом подивилася на вершника. Здається, ви дуже близько знайомі з мадмозель де лавальєр. Вона моя сестра. О, задихнувшись від хвилювання, пробурмотіла Анжеліка. Ви маркіз де лавальєр до ваших послуг, чудова незнайомко. Він зняв капелюха, який насмішкувато лоскотав йому ніс кінчиком білого плюмажу. Дещо роздратована, вона відсторонилася і пустила свого коня по схилу у низину. Там стояв густий туман, що приховував заплави. Маркіз де лавальєр слідував за нею. «Бачите, я ж вам казав», – вигукнув він, – «ось неподалік трублять відбій. Полювання закінчено. Пан Дюплесі Бельєр, мабуть, уже взявся за свій великий ніж і акуратно розрізав оленю горло». Чи траплялося вам коли-небудь бачити цього пана у виконанні його найвищих обов'язків головного ловчого? Це видовище варте уваги. Пан головний ловчий гарний собою, настільки витончений і настільки надушений, що, здається, він не здатний скористатися складаним ножем. Як би не так, він управляється з тесаком, ніби виріс на бійні у суспільстві м'ясників. Філіп ще з молодості прославився тим, що поодинці полював на вовків у лісах Н'єлю. З наївною гордістю повідомила Анжеліка. Місцеві прозвали його вовкодавом. «Тепер моя черга сказати, що ви схоже на подив близько знайомі з Маркізом Дюплесі. Він мій чоловік. О, святий юбере, покровитель полювання. Адже ось що цікаво, він розсміявся. Сміявся він від душі, не без задоволення і не без користі» радісний придворний, скрізь доречний. Мабуть, він репетирував свій сміх із такою ретельністю, як актор бургундського готелю, головного французького театру. Однак він швидко замовк і турбовано перепитав. «Ваш чоловік? То ви, Маркіза Дюплесі Бельєр? О, я чув про вас. Ви не... Заради Бога, чи не впали ви в немилість короля?» Він майже зі страхом дивився на неї. А ось і його величність, раптом вигукнув він, і покинувши її, поскакав до невеликого загону, який виїжджав на узлісся. Серед придворних Анджеліка одразу впізнала короля. Його скромне вбрання відрізнялося від костюмів інших вельмож. Людовік 14-й любив зручний одяг. Говорили, ніби одягнувши при необхідності парадний туалет, король після церемонії негайно звільнявся від нього а вже для полювання він тим більше відмовлявся від тих, що стискують рухи мережів та бряскальців. В той день на королі був коричневий сукняний мисливський костюм з дуже скромною золотою обробкою по краю петель та кишень. Високі мисливські чоботи, чорні бронею, закривали його ноги аж до паху. Він виглядав одягненим скромніше дрібномаєтного дворянина. Але з манер його неможливо було ні з ким сплутати. Величність рухів, яким він умів надати незвичайну витонченість, гідність і спокій за будь-яких обставин, надавала йому воістину царственний вигляд. У руці він тримав легке дерев'яне жезло із кабановим копитом на кінці. Цей жезл, урочисто піднесений йому головним ловчим на початку полювання, Призначався лише для того, щоб розсувати гілки, які могли б перегородити шлях монарху. Окрім того, протягом століть він представляв собою почесний знак і відігравав помітну роль у ритуалі полювання собаками. Біля короля гарцювала амазонка у червоному камзолі, збуджена стрибком, непримітно і не відрізняється особливою красою обличчя фаворитки порозовішало. Анжеліка розглянула в її рисах недовговічну чарівність, що озвалася до її душі якоюсь таємною жалістю. Анжеліка не стала особливо замислюватися про природу цього почуття, проте їй здалося, що навіть на вершині придворних почестей мадмоазель де лавальєр все ж таки нелегко протистояти палацовим інтригам. У її свиті Анжеліка помітила принца Конде, мадам де Монтеспан, Лозена, Лувуа, Брієна, Юм'єра, Мадам Дюрур і Демонтоз'є, принцесу Дарман'як. Герцога Інгієнського, трохи на відстані Мадам, чудову принцесу Генрієту. І, зрозуміло, Месьє, брата короля, зі своїм нерозлучним лідером, Шевальє де Лореном. І, зрозуміло, багатьох інших, не таких відомих. Однак вони всі як один були відзначені початкою пишної розкоші – багатства та ненаситної жадібності. Король з нетерпінням вдивлявся в стежку, що вела з лісу. Нею кроком їхали два вершники. Один з них був Філіп Дюплесі Бельєр, теж з невеликим легким позолоченим жезлом, копитом кози, на кінчику. Після полювання його одяг і перука прийшли в ледь помітний безлад. Побачивши красу чоловіка, серце Анжеліки стислося від гніву і жалю якою буде його реакція, коли він, який кілька годин тому залишив дружину задихатися в катівнях монастиря, помітить її серед запрошених? Анжеліка рішуче смикнула поводи. Вона досить добре знала Філіпа, щоб не побоюватися. У присутності короля він навряд чи дозволить собі якусь витівку, а що потім? Філіп притримував білосніжного скакуна, щоб не випереджати свого супутника. Старий із засмаглим обличчям і сивою гарматною борідкою на старовинний манер не поспішав. Схоже, незважаючи на очевидне нетерпіння короля, він навіть навмисне зволікав, до того ж показуючи сердитий вигляд. Старий, десальнов вважає, що його величність надто довго змушував його поспішати, сказав хтось зовсім поряд із Анжелікою. Він нарікав, що в колишні часи за Людовіка XIII не прийнято було запрошувати на полювання стількох нікчемних вітряників, які тупцюють під ногами і своєю присутністю лише затримують полювання. Насправді пан Десальнов був головним ловчим покійного короля і навчав нинішнього монарха основ свого захоплюючого мистецтва. А тепер сердився на учня, що той не шанує традиційних становлень перетворити полювання на придворну розвагу. Чорт забирай! Король Людовік XIII не оточував себе спідницями, підницями, коли він опановував бажання полювати на навколишніх лісах. Пан Десальнов ніколи не втрачав нагуди нагадати про це своєму учневі. Старий ще не усвідомив, що Людовік XIV вже не той товстощокий хлопчик, якого він колись уперше підсадив на коня. Король же, з чемності та прихильності, тримав старого батьківського слугу на колишній посаді. Справжнім головним ловчим, хоч і не титулованим, був Філіп Дюплесі. Що він і довів, коли, наблизившись до короля, передав Маркізу Десельнову почесний знак – жезло із копитом кози. Сальнов прийняв його і, згідно з церемоніалом, отримав з рук короля жазел з кабанячим копитом, переданий їм монарху вранці. Полювання закінчилося, і тут король вривчасто запитав, «Сальнов, собаки втомилися?» Старий Маркіс не міг перепочити, його втома не була вдаваною. Всі, хто брав активну участь у полюванні, придворні, доїжджі та слуги, валилися з ніг. «Собаки?» – Сальнов знизав плечима. Мабуть, що так. А коні? Думаю, вони також. І все це заради двох безрогих оленів. Король роздратовано кинув з поглядом свиту. Анжеліці здалося, ніби цей непроникний погляд, у якому нічого неможливо було прочитати, ковзнув нею, і король її впізнав. Вона ледве помітно відступила. Ну що ж, вів далі король, полюватимемо всереду. Настало напружене і ніби приголомшене мовчання. Тех, хто з жінок занепокоївся, чи зможуть вони післязавтра знову сісти в сідло? Підвищивши голос, король повторив. Полюватимемо післязавтра, ви чуєте сальнов? І нам знадобиться олень з гільлястими рогами, щоб відростків було не менше десяти. Так сир я зрозумів з першого разу, відповів старий маркіз. Він низько вклонився і від'їхав у бік, бурмочучи собі під носа, але так, щоб запрошені на полювання могли почути. Вражає те, що я завжди чую питання, чи не втомилися собаки та коні, але ніколи чи не втомлені люди. Пане Десельнов, гукнув його Людовик Чотирнадцятий, і коли головний ловчий знову наблизився, голосно, щоб усі чули, промовив. «Вам варто було б знати» що мої мисливці ніколи не втомлюються, принаймні вони так кажуть. Сально ще раз склонився. Король рушив у дорогу. За ним рушив строкатий натовп придворних, яким залишалося лише, що сили намагатися прямо триматися в сідлі. Порівнявшись із Анжелікою, король зупинився. Втупившись в неї важким, непроникним поглядом, він, здавалося, не бачив її. Анжеліка не опустила голови. Подумки вона твердила собі, що ніколи не знала страху, і що сьогодні самовладання теж їй не змінить. Поглянувши на короля, вона посміхнулася йому природним чином. Монарх схмикнувся, неначе наче його вкусила бджола, щоки його залилися рум'янцем. «Але ж ви мадам Дюплесі-Бельєр?» – гордовито поцікавився він. «Ваша величність настільки добрі, що згадали мене?» Даремно ми пам'ятаємо про вас, а ось ви про нас ні, відповів Людовік чотирнадцятий, закликаючи у свідки подібної легковажності та невдячності всю свою свиту. Чи одужали ви? Дякую вам, ваша величність. проте здоров'я моє завжди було чудовим. Тоді як могло статися, що ви тричі відхилили наші запрошення? Сир, вибачте мені, але мені жодного разу не передавали їх. Ви дивуєте мене, пані. Я сам особисто повідомив пана Дюплесі про моє бажання бачити вас на придворних святах. Невже він міг виявитися настільки безтурботним, щоб забути про моє прохання? Сир, можливо, мій чоловік розсудив, що місце молодої жінки в її житлі за домашніми справами, а не у світських розвагах та придворних забавах. Тут же за королем всі прикрашені плюмажами капелюхи повернулися до Філіпа, який у цей момент кам'янів на своєму білому скакуні та перетворився на статую, що втілює безсилу лють. Король не зовсім розумів, що сталося. Однак він відрізнявся дотепністю і володів умінням тактовно виходити із зіскрудних положень. Він розсміявся. «Ха-ха-ха, Маркізе, та хіба таке можливе? Невже такі сильні ваші ревнощі, що ви не зупинитесь ні перед чим, щоб приховати від наших очей скарб, що належить вам? Повірте, у своїй скнарості ви зайшли надто далеко. Цього разу прощаю, але наказую вам радіти успіхам, мадам Дюплесі. Що ж до вас, пані, то не штовхатиму вас на шлях подружньої непокори». Заохочуючи вашу успішну появу тут. Однак ваше прагнення незалежності мені подобається, а тому без вагань візьміть участь у тому, що ви називаєте придворними забавами. Я особисто гарантую, що пан Дюплесі не дорікне вам. На знак старанної покори Філіп зняв капелюха і, тримаючи його у відведеній у бік руці, низько вклонився королю. Тепер Анжеліка бачила навколо себе лише натягнуті усмішки на обличчях. Кількома секундами раніше, які висловлювали лише цікавість і жадібне прагнення, як найшвидше розірвати її на частини. – Прийміть мої вітання, – сказала їй мадам де Монтеспан. – У вас дар ставити себе в неймовірне становище, але ви також блискуче володієте мистецтвом чудово виплутуватися з них. Нещодавня сцена нагадала мені витівки бродячих фокусників на новому мосту. Спершу мені здалося, що варто королю наказати, і вся зграя кинеться на вас. Миттю пізніше у вас був такий вигляд, ніби ви зневірена жертва, що подолала тисячі перешкод, і що вирвалася зі стін, щоб будь-якою ціною прийняти запрошення його величності. Не повірите, але ви маєте рацію. Ах, розкажіть скоріше. Може, якось іншим разом. Розповідайте, то цей Філіп таке чудовисько, як шкода, такий гарний з собою. Пустивши коня в галоп, Анжеліка перервала розмову. Вершники та собаки спускалися з вивистою стежкою з пагорба Фос-Репос. А роги трубили сигнал закінчення полювання для тих, хто запізнився. Незабаром у просвіті між деревами здалося запружене екіпажами перехрестя. На узліссі стояв загін обірваних військових, командир якого надав допомогу Анжеліці та мадмоазель де Паражон. Щойно з'явився королівський поїзд, флейтист і барабанчик заграли військовий марш. За ними виступали два прапороносця та командир зі своїми офіцерами та невеликим військом. О Боги! пролунав жіночий голос. Що це за страхіття в лахмітті? наважитися в подібному вигляді постати перед королем. Дякуйте, небу, що останніми роками вам не довелося близько зустрічатися з цими страхіттями». Зі сміхом вигукнув якийсь молодий пан зі здоровим рум'янцем на щоках. «Це бунтівники з Лангедока». Анжеліка замерла, як від удару громом. «Ім'я. Вона відразу згадала ім'я, яке шукала в пам'яті». Коли в напівтемряві підліска розгледіла понівечене шрамом обличчя гасконського дворянина Дандіжос. Це був Бернар Дандіжос, дворянин із Тулузи, веселий приживальник у готелі Веселої науки, що вічно переміщав своє сите черево з одного веселенького містечка в інше. І раптом виявляється саме він пронісся через Лангедок сіючи іскри одного з найстрашніших провінційних заколотів того часу. Вона ніби знову бачила в каламутному світлі сумного ранку цього товариша і її щасливих днів, напівп'яного юного сербалана, що вихоплює з піхов шпагу з криком. «Чорт, забирай! Ви не знаєте гасконців пані! Слухайте, я йду на війну проти короля!» Може, і він, сербалан, теж тут серед цих привидів, що раптово виникли, привидів інших часів, які здавалися Анжеліці настільки далекими, хоча відколи Пейраку, який стояв біля початку всіх цих заворушень, винесли несправедливий вирок минуло сім років. Заколотники з Лангедоку безглуздо повторив біля неї молодий голос жінки. Чи небезпечно дозволяти їм наблизитися до короля? Ні, не хвилюйтеся, заспокоїв її рум'яний дворянин. Це був молодий Лувуа, військовий міністр. Ці панове прийшли з повинною. Після шести років розбою, пограбування та зіткнень з королівськими військами можна сподіватися, що наша прекрасна південно-східна провінція повернеться до лона королівської влади. Однак знадобилася не лише особиста участь його величності, щоб дати зрозуміти пану Дандіжосу марність його заколоту. Наш король пообіцяв зберегти йому життя і забути про його колишні провини, натомість він повинен взяти на себе упокорення капітулів, великих міст півдня, готовий побитися об заклад, що відтепер у його величності не буде більш відданих підданих. Все одно вони налякали мене, здригнувшись, промовила дама. Король спішився, і всі вершники почту наслідували його прикладу. Дандіжос, який відокремився від свого загону, зробив те саме. Його вицвілий одяг, стоптані чоботи, розсічене свіжим шрамом обличчя, все становило різкий контраст блискучому суспільству. Він йшов з гордо піднятою головою, не опускаючи очі і був втіленням переможеного, у якого нічого не залишилося, крім честі. Наблизившись до короля, він швидко вихопив свою шпагу. Придворні кинулися було між ним та своїм монархом, але встромивши зброю в землю, тулузький дворянин різким ударом зламав його і кинув обидва уламки до ніг Людовіка XIV, після чого наблизився ще на крок і схиливши коліно, поцілував ногу короля. «Дорогий Маркізе, хто старе згадає, тому око геть», – сказав той, майже дружньо торкнувшись рукою до плеча бунтівника. «Кожен може помилитися, і піддані схильні до цього більше, ніж королі, які отримали божественне призначення та здатність більш очевидною впевненістю керувати народом. Однак не думайте, що це право виключає обов'язки, і одне з них – вміння прощати». Наважившись підняти проти мене зброю, мої бунтівні піддані, можливо, обурили мене, ніж ті, що, перебуваючи в моєму оточенні, служили і догоджали мені. Хоча мені було відомо, що в той же час вони зраджують мене і не відчувають по відношенню до мене ні справжнього шанування, ні справжньої приязні. Я люблю щирі вчинки. Встаньте, маркізе. Жаль тільки, що ви зламали свою доблесну шпагу. Цим ви зобов'язали мене піднести вам іншу, бо я призначаю вас полковником і доручаю вам чотири роти драгунів. А тепер проведіть мене до карети. Поїдемо разом. Я запрошую вас у Версаль. Ваша величність надає мені честь, відповів відважний Дандіжос, голос якого тремтів від хвилювання. Проте я не смію супроводжувати вас у подібному вигляді. Моя форма – Дрібниці, не варто казати. Мені подобаються одяги, що пахнуть порохом битв. Своїм ви можете пишатися. Я вам поверну його. На наступних святах ви знову одягнете свій блакитний камзол з червоними обшлагами і золотою вишивкою в тих місцях, де він був пробитий кулями. До речі, чи знаєте, панове, продовжував Людовік XIV, звертаючись до своїх наближених, Давно вже мені спало на думку створити сукню для тих, до кого я відчуваю найсильнішу повагу. Що ви на це скажете? Орден синіх камзолів. І першим його кавалером стане пан Дандіжос. Придворні одностайно вітали таку ідею. Можна було передбачити, що сині камзоли спричинять жорстке суперництво. Бернард Дандіжос представив королю своїх командирів. Я розпорядився, щоб сьогодні ввечері ваш загін люб'язно прийняли, і ви могли славно бенкетувати, сказав король. Пане де Монтоз'є, подбайте про цих сміливців. Усі кинулися до своїх екіпажів. Мисливці, які знемагають від спраги, підкликали розгнощиків прохолодних напоїв, дрібних торговців, які були постачальниками двору, та супроводжували його у всіх пересуваннях. Прийшов саме час, перекинувши стаканчик рушити в дорогу. Темніло. Королю не терпілося повернутися до Версалю. Засвітилися ліхтарі та смолоскипи. Тримаючи під вуздечку цареру, Анжеліка не знала, на що зважитися. Вона все ще перебувала у хвилюванні від появи Дандіжоса та його лангедокських бунтівників. Чудовий голос короля, що долинав до неї, в якому, незважаючи на його молодість, звучали батьківські нотки, бальзамом лягав на її перелякане серце, яке настраждалося, та які слова вона навіть прийняла на свій рахунок, чи зізнається вона пану Дантіжосу, чи заговорить із ним? Що вони можуть сказати одне одному, між ними стоятиме одне ім'я? Ім'я, яке ніхто із них не наважиться вимовити в голос. І над ними, затуляючи світло святкових ліхтариків, витатиме величезна чорна тінь страченого. Якась карета, повертаючи, ледь не зачепила її. «Що ви робите?» – відчинивши дверцята, крикнула пані де Монтеспан. «Де ваш екіпаж?» «Правду кажучи, його в мене більше немає. Він перекинувся у канаву. Тоді сідайте до мене». Трохи далі... Вони зустріли мадмуазель де Паражон та Жавоту і, захопивши їх, всі разом прибули у Версаль.